Frecvența cititorului de proiect. Stimați ascultători, oaspetele nostru la microfon în această seară este istoricul dr. Lucian Zef Herscovici. Bună seara, Lucian! Bună seara, Iael! Despre ce ai dori să ne vorbești astăzi seară? Am gândit că întrucât acum, în luna august, se împlinesc uh, 60 de ani de la uh, moartea poetului Alexandru Toma, să ne referim și uh, la acest uh, poet care, de fapt, a fost un poet evreu, este foarte adevărat socialist, comunist, dar a scris și poezii pe teme iudaice, pe teme sioniste, și unele dintre poeziile lui erau recitate chiar și la anumite întâlniri sioniste din România. Mă refer de exemplu la poezia Sionul și la poezia Cântecul Luntrașului, care au fost traduse și în limba ebraică de către Maitus. Uh, Alexandru Toma s-a născut în anul 1875 la Urziceni, pe numele Solomon Moscovici. Școala a făcut-o, liceul, la Ploiești, uh, ulterior a învățat la Universitatea din București și uh, uh, mai târziu a fost, pentru o Kerem anumită, Shalom, director al școliști din uh, Alarma la Kerem Shalom. Uh, el a publicat volume de poezii, una dintre ele este chiar intitulată, unul din aceste volume intitulat Poezii, a apărut în anul 1926 și de asemenea trebuie să menționăm faptul că a colaborat la numeroase publicații ...socialiste... ...precum lumea ilustrată... ...munca... ...lumea nouă științifică și literară... ...dar și la publicații evreiești... ...precum revista Adam. El a fost prezentat... ...uneori într-o formă favorabilă... ...alteori într-o formă defavorabilă... ...și uitat. S-a afirmat despre el... Că nu ar fi dat interes decât poeziilor mucitorești, acest lucru nu este adevărat. Nu numai atât, el a condus la un moment dat seria lectura, floarea literaturilor străine în care a publicat traduceri din diferiți scriitori, inclusiv din scrierile reginei Elisabeta Carmen Silva. În ceea ce privește poetul Alexandru Toma trebuie să ne referim și la faptul că acest om a fost un idealist a crezut în ceea ce a scris a crezut în ceea ce a făcut dar în același timp trebuie să observăm și faptul că nu poate fi prezentat în niciun caz ca un poet care s-a departat de Lucian, cum explici totuși acest lucru care aparent cel puțin, apare ca o contradicție? Rolul pe care l-a avut el în introducerea realismului socialist în literatura română, pe de-o parte, și pe de altă parte temele evreiești, iudaice și chiar sioniste din scrierile sale. Și să amintim că el era nu numai poet, era și scriitor, jurnalist, traducător. Întâi de toate, eu nu sunt convins că el a introdus realismul socialist în literatura română. În al doilea rând, trebuie să menționez că acest om, în felul lui, a fost un bun evreu, deși a fost orientat spre stânga. Dar să ne amintim de faptul că în perioada în care a trăit el, a existat și un socialism evreiesc E adevărat că în România a fost slab datorită faptului că în România nu exista un proletariat evreiesc dezvoltat, deoarece industria nu era suficient dezvoltată și în același timp să ne referim la faptul că acest om a avut o cultură solidă, serioasă și a fost și un iubitor al culturii și literaturii universale. Putem putea să afirm că Alexandru Toma Solomon Moscovici a fost de fapt un om influențat de o serie de idealuri apărute la sfârșitul mișcării de Ascala și după ce această mișcare de Ascala s-a transformat în alte curente precum Ascala radicală, naționalismul evreiesc și socialismul evreiesc. Trebuie să observăm la uh, Alexandru Toma faptul că, printre altele, a fost uh, influențat de Biblie, atât de Biblia ebraică, cât și de, parțial, Noul Testament. Printre altele a scris o poezie intitulată Eva, a scris de asemenea o poezie intitulată Psalm, care este într-adevăr influențată de uh, psalm, de, uh, de Biblia ebraică. De asemenea, trebuie să menționăm și faptul că în anul 1900, atunci când au fost emigrările pe jos ale evreilor saci din România, uh, oameni care nu aveau nicio posibilitate de trai și uh, au fost nevoiți să plece, el a scris o poezie titulată Pribeagul și moto al acestei poezii este cu prilejul unor crunte prigoade rasiale. Un biet pribiac de-ți vine în corturi oaspe, pâine, sare și un cuvânt de bine, Dă-i apă jarul rânilor saline, Dar nu clintesc buza ta să trebuie spre care țintă Și de unde vine. Să ne amintim și de faptul că în poezia Sionul nu am la dispoziție în limba română, o am la dispoziție numai în traducerea ebraică a lui Maitus. Se observă pe de o parte influența lui Heinrich Haine, pe de altă parte influența lui Yehuda Halevi. Este dragostea de Sion a intelectualului evreu, a poetului evreu, din uh, afara Palestinei, din afara Ereț Israelului. O orientare favorabilă yudaismului, observăm și în poezia cântecul lundrașului. Uh, nare vuntele, nare catarg, lundrea mea pleacă, la larg, la larg. Lucian, în încheiere, te rog, spune ce loc crezi că ocupă Alexandru uh, Toma în literatura română? Cum este văzut? Ocupă un loc de frunte, cu toate că a fost șters datorită faptului că în, la un moment dat a se transformat în poet oficial în primii ani ai perioadei comuniste vina a avut el și oare poeziile lui scrise multe dintre ele încă înainte de primul război mondial, oare trebuie să fie uitate? Eu nu cred. Și așa adăuga aici încă un lucru. O poezie care nu e pe temă iudaică, dar care este o poezie clasică, frumoasă și care ar trebui să fie reamintită. Cântul vieții E inima ca un ghioc ce-a strâns în el tot cântul vieții, cu ciripirile de joc și trilurile tinereții, cu drzul zorvet de război al bărbăției ce se avântă și cu sinistrul ropot surd al bulgărilor ce mormântă. Lucian, cu acest citat ne vom încheia convorbirea noastră de astă seară. Eu îți mulțumesc, bună seara! Bună seara, mulțumesc și un cuvânt de salut domnului Sorin Toma, care locuiește la Natania, fiul poetului Alexandru Toma, el însuși scriitor și jurnalist, autor al cărților am supraviețuit holocaustului din Ucraina și privind înapoi cărți document utile și în același timp plăcute lecturii. Mulțumesc!